Pădurea nebună Pista nouă Turcii erau și ei oameni, acum însă nici nu râsără, nici nu plânsără. Plecarea mai departe, între caii grași, înalți și lucioși ai jandarmilor. Auzi un chiot, întorsei capul și mă uitai. După cei doi jandarmi lotofei și după turcii pe care îi duceau ei între cai, mă uitai. Acum turcii desculți, cu mâinile legate la spate, nu se mai aflau între cai. Alergau înaintea cailor. Jandarmii le strigau. Fugiți! Fugiți cât puteți de repede! Fugiți, că dacă vă ajungem, vă călcăm în copitele cailor! Turcii fugeau, cât puteau fugeau turcii, dar caii grași și și lucioși ai jandarmilor erau numai la un pas în urma lor. Fugiți! Fugiți cât puteți, că dacă vă ajungem, vă călcăm în copitele cailor! Se jucau cu ei numai, sau aveau de gând să-i calce în copitele cailor și să-i omoare. Dobrogea, Dobrogea de aur și de argint, Dobrogea mândră și umilă, Dobrogea maiestoasă și sălbatecă. Dii, di, gloabă! Mă depărtai în grabă. Pe drumul care ducea la sorg, mă depărtai în grabă. Cu toate că îmi sunau în urechi copitele nepotcovite ale calului pe care alergam spre sorg, auzi ipocle de pușcă. Nu opri calul, nu întorsi-i capul. Mai auzi un pocne de pușcă. Di, di gloabă! Gloaba mă ascultă, îi sfârâirea picioarele, curând spinarea calului pe care alergam, se umplu de spumă. Dobrogea sălbatică, Dobrogea bolovănoasă și arsă de soare, Dobrogea ciudată, Dobrogea de aur, de aramă și de argint. Dobrogea, pământ aspru, frumos și crud. Dobrogea bogată și săracă. Dobrogea păducioasă și minunată în același timp. Dobrogea, Dobrogea. trânsei calul de coamă și îl îndemnează să meargă la trap mărunt. Numai la trap mărunt. Mă ascultă calul. Mergea se tocmai cum voisem eu să meargă în trap mărunt și, după o trecere nu prea lungă de vreme, ajunse la casa cinstită a cinstitului meu stăpân. Sălim Reșit mă văzu, mă chemă, aruncă un scuipat pe lângă urechea mea stângă și mă întrebă. Ai petrecut bine, câine necredincios?" Dacă i-aș fi spus adevărul, nu m-ar fi crezut." Îl minții. Mă hotărâi să râd și râsei cu gura până la urechi. Bine, stăpâne, cum nu se poate mai bine?" Li spusei că m-am întâlnit cu jandarmii și că mi-au poruncit să-i amintesc domnului primar din sorg de ei. Bine, bine, o să le duc, plocon, un batal." Despre cei doi Andrei turci nu-i pomeni nimic. Nu-i pomeni nimic nici despre amenințarea palintelui Tripon. Se făcu seară, seară dobrogeană, plină de farmec și plină de taine. Uruma și Urpat venirea cu Hergelia de la Tabun. O adăparăm. Uruma nu-mi spuse un cuvânt. Se uită tot timpul la mine cu ochii mari, ușor încrucișați, mustrători, triști și verzi ca sălbatica iarba a sălbaticei dobroge. Se uită la mine cum s-ar fi uitat la un stârf spurcat. Nu mâncai nimic, nu mi dai buzele, deși le simți fierbinți. Mă întinsei pe piele uscate de oaie și așteptai somnul. Venii însă, delipit, nu se lipi de mine." Nu-l lăsară să se apropie de mine părintele Tripon și pintea Mocărțanu, cărciumarul și găgăuțele roase de sfrenție până în mădva oaselor. Mă luptai cu aceste vedenii și, după multă osteneală steneală, izbuti să le alung. Atunci mi se înfățișesc în piadă o brogeană sălbatică și pustie dintre sorc și corgan. Și pe pustiul ei îi văzui iarăși pe cei doi jandarmi rotofei, călări pe cailor, grași, înalți și lucioși, strigând turculeților cu mâinile legate la spate. Fugiți, fugiți că -ți vă țin puterile, că dacă vă ajungem din urmă vă călcăm în copitele cailor! Auzi eu o împușcătură și încă o pușcătură, De ce mai trăiam încă o dată ziua trăită? Zilele odată trăite nu se mai întorc. Pentru ce ziua aceea se întorcea? Poate jandarmii se jucaseră numai cu Turcia aceea. Vruseră să-i sperie. Poate îi împușcase. Vă cumva îi împușcase pentru că eu le spusesem că pintea se întâlnise cu părintele tripon? Zorile mă găsiseră se Selvim limbreșit, alese 12 cai din Herghelie și nu-i mai trimise la tabun la păscut. În hamă șase câte șase la două martă valuguri de piatră. Începem treieratul, câine spurcat. Să fie într-un ceas bun, stăpâne, dar... dar de ce nu l-ai oprit aici să-l punem la muncă și pe Hasan?" Hasan? Pe Hasan nu-l pun la muncă. S-ar supăra uruma." Mai mult nu-mi spuse și-mi porunci nițeluși încruntat să iau cu furca snob de ori din stoc, să-i dezleg și să-i risipesc în arie în formă de roată. Ai mai trăierat vreodată cu caii?" Da, stăpâne, am mai trăierat. Atunci să te văd." Snopii erau grei, spinarea-mi trosnea și se îndoia, șalele mă dureau, trupul, deșirat și slab, mi se năclăia în sudoare, soarele arunca asupra mea flăcări, zidul înalt de piatră care înconjura aria tătarlui, oprea adierea dinspre marea vântului și, încălzit, mă dogorea și el de parcă ar fi fost un zi de foc. Peste un sfert de ceas, când pe arie fură desfăcuți destui snopi, stăpânul pocni din harapnic și caii porniră în trap. Copitele lor late, crăpate și nepotcovite și tăvălugurile de piatră, care se învârteau amețitor, zdrobeau paiele, dezghiocau spicele roșcate și mari brabia, și scoteau la iveală boabele lunguiețe, pline și bălane. Din când în când tătarul răgnea, smucea hățurile și oprea caii, din care ieșeau aburi alburii să se mai odihnească. În timp ce el îi freca pe spinare și pe la pulpe cu șomoiaje de fân uscat și îi curăța de spumă, eu... Abia respirând aerul încărcat cu praf de usturător și cu pleava care mă orbea, culegeam paiele cu furca, le căram într-o parte a ariei și le stivuiam acolo. Tătăroica a ieșit ea la lucru, împășurată toată într-o feregea neagră și cu obrazul acoperit, după obiceiul turcesc, alegea boabele și le împingea cu o lopată de lemn lângă zidul care împreșmuia curtea. Tătarul se uita la noi mulțumit ca la niște ropi care nu-i mănâncă pâinea degeaba. După ce curățeam astfel aria cu tătăroaica, luam purca, mă opinteam, desfăceam și risipeam alți snopi. Mi-era dulce viața? miera era Uitasem de găgăuze și de jandarmi, uitasem totul, în afară de uruma la care mă gândeam. Alergarea cailor și rostogolirea tăvălugurilor începeau iarăși. Lucrai așa toată ziua, cu o scurtă pauză la prânz pentru masă. Înainte de scăpătatul soarelui, deshamai cai, le dădui orz și i Dar cum până la încheierea zilei mai era timp, vânturai orzul cu tătăroaica scurtă și grasă, alesei boabele curate de pleavă și le puse în saci. Când tătarul vedea că am umplut un sac, venea, îl lua în spinare, îl ducea și îl vărsan hambar. Văzduhul fierbinte era și mai îmbăxit cu praf des și cu pleavă ca mai înainte. Seara îmi trebuia mult timp după ce adăpai hergelia ca să mă spăl. Praful și pleava îmi intrase la în urechi și pe sub cămașe, pe piele. Mi se păru că pleava ascutită îmi pătrunsese chiar pe sub piele, în carne și în sânge. Cu ruma avea schimbai două, trei vorbe. Îl bătu cu harapnicul pe Hasan. Nu-mi de ce bate, fiind pe deplin încredințat că oricât aș încerca să o trag de limbă, nu o să-mi răspundă. Nu mai așteptai să mi se arunce sub șopron coltucul uscat, pâinea mea cea de toate zilele, și hartanul fript de oaie grasă ori de batal. Plecai, străbătui satul și mă dusei la cafeneaua din apropierea primăriei. O găsii plină de tătari și de fum. Parcă se adunase acolo tot satul. Tătarii bărboși stăteau ciuciți pe rogojini, beau cafele, fumau și, împotriva obiceiului lor de a rămâne ori întreștecuți, tăcuți, pălăbrăgeau și se văicăreau. După ce îmi cumpărai o pungă cu dulciuri uscate și cafegiul Voap îmi aduse odată cu tutunul o ceașcă mare de cafea fierbinte, mă ciuci și eu pe Rogojina. Îl întrebai pe Vap. S-a întâmplat ceva deosebit, văd că mușterii dumitale par am neliniștiți. Nenorocire, îmi răspunse cafegiul, nenorocire mare. Jandarmii au arestat doi turci de la Ismir sub învinuirea că ar fi furat oile unuia, pintea. Și mai departe... În drum spre postul din Tapala i-au împușcat. Spun că arestații ar fi încercat să fugă și că ei, jandarmii, i-au împușcat. Și? Acum? Acum ce o să se mai întâmple? Nimic, îmi răspunse Voap. Nu o să se mai întâmple nimic. O să mai treacă în timp și atunci jandarmii o să mai împuște iarăși doi turci, ori doi tătari, ori doi bulgari. Treburile astea sunt destul de obișnuite în Dobrogea. Ronțăin zaharicalele Băui cafeaua, fumai cinci țigări, plăti, plecai. Sub șopron găsii aruncate coltucul de pâine și friptura de oaie. Le pusei deoparte, mă întinsei pe piele uscate. Poate, poate cei doi turci n-au murit din priginea mea. Poate cei doi turci au murit și din priginea mea. Nu, au murit pentru că așa le era scris, să moară de tineri și de gloanțele jandarmilor. Așa le era scris. Nu le era scris în niciun fel. Nimănui nu e scris nimic. Atunci, de ce au murit? Au murit pentru că... Au murit pentru că au fost împușcați. Stăpânul veni și mă întrebă. Ai fost la cafenea? Da, mi-era poftă de cafea și de zaharicale. Mi se-i și tutunul. Ai auzit de cei doi turci care au fost împușcați? Am auzit. Bine că erau turci. Bine că n-au fost tătari de noștri. Dacă era bine, era bine. În același chip, cu caii și cu tăvălugurile, am treierat orzul și secara, greul și ovăzul. le am clădit în patru șuri în arie și le-am acoperit cu iarbă uscată. Pe uruma o vedeam seara, când venea cu hergelia de la tabun și adăpam împreună cai la fântână. O vedeam în fugă dimineața. De vorbit cu mine, acum nu mai vorbea deloc. Iar pe Hasan, care nu-mi dădeam seama cu ce se făcuse vinovat, nu era seara să nu-l biciuie. Tocmai când răsuflai mulțumit că am isprăvit cu toate treburile grele, Selim reșit mă chemă la el și-mi porunci. De mâine, câine necredincios, îngrijești iarăși de herghelie. Capitolul 10 Dobrogea, Dobrogea Multe mi se mai întâmplase rămie de când plecasem din satul datăresc, sorg și din Dobrogea. Poate că o să mi le amintesc pe toate într-o zi, ori poate că nu o să mi le mai amintesc niciodată. Acum aflam de două zile numai, la noi, în Deliorman, la rușii de vede, unde venisem pentru niște biete examene, iar acum, acum chiar, pe o noapte cu lună și pe o uliță copleșită de salcâmi, hoinăream ars de gânduri și ros de amintiri. Urumă! Urumă! Pe neașteptată e făptura de fum a tătăroaicei din sorg în din minte. În mohoreala care nu mă slăbea și de care căutam zadarnic să scap, căzut norocul peste mine când mă așteptam cel mai puțin. Năzării în umbră, pe bancă, la o poartă, două codane dolofane. Amețit cum era încă de vedenii și de băutură, îmi spusei că nu mi a strica să încerc să-mi omor vremea mai plăcut, intrând în vorbă și trâncănind cu ele până voi rămâne siteav. Nu apucai însă să le dau bună seara, că una dintre ele sări cu gura la mine. Gaie! Ei, Gaie! Încotro te duci, mă, derbedeule! Cuvintele dolofanei îmi risipiră tristețea. Mă pufni râsul. Doctorul Ganciu, de la Omida, ca să nu se osenească prea mult când mă striga și mă trimitea să-i aduc o cafeluță de la țața Lenca, îmi scurtase numele cu o singură literă. Îmi spusese, I. În călătoria mea asilită prin Balcani, bărbatul, într-o ciudat, deșurcheat și stricat, care mă însoțea și care se jura că-l cheamă Filodor, mă botezase Scaurus. Unei din țosul mă părecliseră. Doamna Elvira Cârlan îmi spusese, nu înțelesesem niciodată, pentru ce, cioacă. La turnul, Vasilica nu mă scosese din Gicu. Uruma îmi spusese lenc, fără să se gândească măcar că m-ar lovi tocmai unde mă durea mai tare. Despa, cum mă văzuse, îmi dăduse numele de Gălbejitul. Acum drăcoaicele ale căror chipuri în lumina albastră a lunii pline care cădelnița peste oraș abia de deslușisem, Mă strigaseră, să am gaie. Nu mă supărasem niciodată de poreclele pe care mi le dăduseră în glumă sau în bătaie de joc semenii mei. Acum nu numai că nu mă supărai, mă bucurai din toată inima. Răspunsei, nu sunt gaie, sunt frate său. Zexe, grăii cealaltă, gaie n-are niciun frate. Bare, are, are dar nu-l cunoașteți voi. Ne-am mira, cunoaștem pe toată lumea din oraș. Vă laudați, pe mine nu mă cunoașteți." Râseră. Îmi plăcu râsul lor. Era cald, vesel, râs de fete sănătoase care se pricepeau să-și alunge ușor cazurile și să-și trăiască viața. Dacă și eu aș fi râs așa, n-ar fi fost rău de mine. Poate că ar fi fost chiar bine. Se opriră din râs, se sfătuirea pe șoctite. M-au strigat. Deși ni se pare că ești cam zăbăuc, vino încoace să te vedem cum arăți la obraz. Ne așteptai să mă cheme de două ori. Mă dusei. A ajuns la un pas de ele, mă înclina adânc, adânc, întocmai cum mă înclinasem în fața nevestei lui Pandele Paleu. Ia te uite la el! Ce spui, Marghiolo, de caragiosul ăsta? Ne crede frizerese? Se înclină în fața noastră ca în fața unor frizerese. Marghiola se răsti la mine. Îndreaptă-te că-ți crește cocoașă. Îndreaptă-te și bine o să stai între noi, puiule. Într-adevăr, nu e gaie e bibină. E puiul, puiu și un torogul. A, staci, ghea! Nu e puiul, e frate sau mogâlea. Puiul are picioare zdravene. Mogâlea știoapătă. Nu, zise eu șugubăț. Nu sunt nici puiul, nici mogâlea. Sunt amândoi. Râseră de pe Le întrebai. Am avut dreptate când am spus că nu mă cunoașteți. Ai avut? cură, te și eu. Undeva pe altă uliță făieră un vardist. Câțiva câini din vecin se treziră și lătrară la lună. Fetele șușotiră, se mișcară, îmi loc. Le mulțumi și mă așezai între ele. Se zgâiră la mine prin lumina albăstrie a lunii și mă înghesuiră. E slab tu," spuse Bibina. E slab ca un țăr. E și chel, tu!" zise Marghioala. Bibina întinse mâna și împipăiți pipăi asta. Nu, nu e chel, e tuns, chilug. O fi fost în pușcărie, o fi furani ca ai și o fi stat la pușcărie. Crezi?" De crezuri nu cred nimic, însă văd că e tuns ca pușcăriașii." Tuns, netuns, vorba e ce facem cu el. Îl păstrăm între noi, ori îi legăm tânicheaua de coadă și îi punem câinii pe el?" întrebă Marghioala. Să-l păstrăm." Îi răspunse Bibina. Banca de lemn era scurtă. Fetele dolofane, aproape că mă striviseră. Întâi mă luă de gât și mă sărută, încercând să-mi soarbă sufletul Margheala. Pe urmă mă luă de gât și Bibina. Mă sărută și ea. Încercă și ea să-mi soarbă sufletul. Nu izbutiră. Sufletul nu mi se lăsa sorbit. Se ținu bine. Ori poate nu-l mai aveam. Poate îl pierdusem și nu băgasem de seamă că l-am pierdut. Trupul însă, slab și ostenit, se lăsă învins. Mă înfășură și mă pătrunse dintr-o dată un puternic val de căldură. Le întrebai, Dar cum de stați noaptea singure la poartă? Ați rămas văduve, ori v-au părăsit amurezii?" De măritat n-am fost măritate, așa că nici vorbă nu poate fi de vădovie. Iar amurezii, amurezii într-adevăr ne-au cam părăsit." Spuse marghiala. Au zis că... Taci, tu!" O întrerupse Bibina, întinzând mâna pe la spatele meu și îngheontind-o. Nu-i spune tainele noastre. Abia l am cunoscut și nu știm dacă e sau nu e în stare să le păstreze." Păstram multe taine în inima mea, poate prea multe. În loc să mă laud, zisei, Ai dreptate." Nu pot să păstrez tainele altora. Nu sunt în stare să le păstrez nici pe ale mele. Tocmai când mă aștept mai puțin, mă ia furisita de gură pe dinainte și mă dau ca un prost de gol. Gogonata mea minciună le plăcu. Râseră în hohote. Râsăi și eu, tot în hohote. Când eram amețit de băutură, râdeam ușor. Altfel, altfel râdeam greu de tot sau nu râdeam deloc. Fetele căzură în capcană și nu prea. Una citipi. E sincer, tu? Cealaltă însă o contrazise, A, și e un parșiv de nare are pereche, Nare are pereche în târg, ne duce tu, se preface." Mă scărpinai țărănește la ceafă, ridicai din umeri, zisei cu nepăsare, Credeți ce vreți, v-am spus adevărul." m mă apucă iarăși de gât și mă întrebă, Tu, puiule, ești rușan?" Nu, sunt mămăligar de la Omida, de pe Valea Călmățuiului. M-aș fi mirat să fiu rușan, zise Marghioala. De ce? Pentru că dacă ai fi, te-am fi văzut pe undeva. Bibina îmi trântiu un pumn în coaste. Hoțule, îmi zise, tu vrei să ne duci cu preșul? Nu ai deloc mutră de țăran băderan. Îmi adulmecă obrazul, adăugă. Nu miroși a ceapă, nu miroși nici a usturoi, Miroșa a cârnați și a vin. Ai băut și ai mâncat." Împipăi burta, adăugă. Ai băut și ai mâncat, dar de umflat nu te-ai umflat." Da, am băut câteva pahare de vin vechi la asotir. Am luat masa la grec cu un prieten." Poate însă tu nu ești țăran, bădăran, cum nu sunt eu nevastă de protopop. Nu te asemui cu un țăran și nici măcar n-aducea țăran." Ar fi trebuit să le lasă creadă ce vor. Nu știu ce mi venit însă și mă încăpățânai. Sunt țăran, țăran jet de la coada vacii. Dar am umblat prin lume. Am mai trăit și pe la oraș." E, așa da, mai merge. Țăranii, dacă umblă prin lume și mai locuiesc și pe la oraș, se schimbă. Nu prea mai seamănă a țărani." Luna, făcut ce făcut și ajunse între două stoluri înalte de salcâmi. Ne privi. O privirăm și noi." Mie îmi zâmbi, ca unei vechi cunoștințe îmi zâmbi. La cele două fete dolofane se încruntă. Le spuse, aveți grijă să nu-mi stricați, băiatul, aveți grijă. Auzi limpede de cuvintele lunii. Fetele dolofane, deși aveau ca și mine urechi, nu le auziră. Veni și vântul, se furișe printre noi și se repezi în sus, plătină vârfurile salcămilor. Răsucindu-se ușor și parcă vrând să întârzi atingerea cu pământul, căzură în preajma noastră și peste noi frunze galbene. Petele devenirea și mai îndrăznețe, mă strânsera, mă înghesuiră, mă ciupiră, mă luar luară foc. Mai trecu ce mai trecut și ne învierbântară-mi Nu mai băgarăm în seamă luna, nu mai băgarăm în seamă ulița, nu mai băgară în seamă nici vântul. Gurile începură să ne turuie. Vorbirăm multe și vorbirăm de toate, până ajunseram așa cum voisem eu încă de la început, la vers și uscate. Ostenită de atâta veche, Luna își adună părul lung și îl înfășură în jurul capului, căscă și se pregăti să scapete. Tristețea, care între timp mai colindase și pe alte ulițe, se întoarse. Mă uitai la ea, cu frică mă uitai și pe bună dreptate. Tristețea avea obrazul strâmb și era grozav de urâtă. Scoase limba la mine, se schimonosi și se apucă să-mi dea târcoale. Se repezi și mușcă din mine ca dintr-un măr. Nu se mulțumi cu atât. Mușcă și din cele două fete dolofane. Fetele nu pară, cum nu țipasem nici eu. cură și se posomorâră. Pe mine însă mușcătura mă duru adânc. Gura mi se umplu de cenușă. Vântul se supără, se zburli și al câmii, Iarăși căzură peste noi și pe lângă noi frunze. Mă smulsei dintre fete și mă ridicai. Încercai să le sărut mâna, să le urez noapte bună și să-mi iau tălpășița. Bibina mă apucă de braț. Hai să mai stăm de vorbă și în casă, puiule. Tot am pierdut noaptea. Zisei într-o doară. Poate n-am pierdut-o. Poate am câștigat-o. Tristețea se scălămbăie iarăși la mine. Se scălămbăie și la fete. Bibina, cu gura amară și uscată, îmi spuse... Tu, puiule, eu zic să nu ne mai gândim la nimicuri. Mai bine hai în casă, să mai vorbim." Locuiți singure?" Singure, singurele," îmi răspunse Marghioala. Și nu vă temeți că într-o noapte s-ar putea să vă calce hoții?" Nu, nu ne temem. Are Dumnezeu grijă de noi. Ne păzește." Dumnezeu are cam prea multe case în grijă. Are însă. Pe noi ne păzește cu deosebită luarea minte." Sunteți cumva bisericoase? Bisericoase? Nu, credincioase." Cu glas care se voia baziocoritor, le întrebai. Cum așa? Am fost crescute în frica lui Dumnezeu. Asta e altceva, asta e cu totul altceva. Mă scuzați." Tăcură, tăcui și eu. Trecu pe deasupra noastră o pasăre de noapte. O stea se desprinse din cer și căzu. Se aprinse steaua. Lăsă în urma ei o panglică de lumină albastră. Pieri steaua, pieri și panglica. De undeva, de la marginea târgului, veni un val de răcoare. Bibina mă apucă de brațul drept. De brațul stâng mă apucă vă Mă strânseră ca doi vardiști care m-ar fi arestat și mă după ele în curte. Mă lăsai târât fără nicio împotrivire. Trecurăm printre steble de flori care ne îmbătară cu balsamul lor, și printre corcoduși mărunți și chirciți, cărora pământul nisipos, nu le pria. Casa, ascunsă într-o mare de verdeață atinsă de timpurie veștejire, era măruntă și avea acoperișul Ajun să rămân prag, cu toată starea de amețeală și de nedumerire în care mă aflam, păgai de că pe prispă dormea făcut covrig un om. Parcă ziceați că locuiți singure!" spuse eu, țâfnos, și le arătai omul adormit. Îmi răspunse margheala, «Bunicul, are somnul greu, mai e surd, iar când vede ceva, se face că nu vede. Vă iubește? El ne-a crescut. Lămurirea mi se păru mulțumitoare. Nu mai stărui. Străbătură-mi tinda bâșbâind și pătrunse răm într-o odaie în care mirosea vechituri și a flori de vară uscate. Bibina adibui butonul și-l întoarse. Se aprinse un bec cu pălărie verde, care a turnat din tavan. Marghioala mă poftit să mă așez pe marginea patului. O ascultai. Singurul scaun care se găsea în odaie mi se păru șubred. Fetele dolofane și potriviră părul în oglindă. observai bine. Marghioala era bucălată și avea doi negi mici pe obraz. Tot bucălată era și bibina, însă negii îi iertaseră obrazul. Frumoase nu erau, însă în lumina și în odaia aceea gătite după gustul și priceperea lor, mi se păru că nici urâte nu sunt. În odaie se mai aflau un dulap cu oglindă, o masă ieftină de lemn, o mașină de cusut zingăr și, prins în perete, un ceas cu cuc. Pe zidul dinspre răsărit săteau cuminți patru icoane înșiruite una după alta, nașterea, botezul, răstignirea și învierea. Subicoane spânzurau o candelă mică și câteva fotografii de familie pe jumătate șterse de timp. Vibina aprinse o mașină de spirit care a început să pâlpâie într-un colț pe dușumea. mea. Margioala căută pe o policioară din tindă ibricul și ceștile și pregăti trei gingirlii. Aveau și țigări, bancă țigări scumpe, pelișor. Sorbi cafeaua fierbinte din câteva înghițituri. Tu!" Că nici nu mai știu cum să zicem. Ai să rămâi mai mult în oraș? Două, trei săptămâni. Și pe urmă? Nu știu. Poate plec la noi la țară, la Omida, poate în altă parte. Nu m-am hotărât. Pot să mă duc unde am poftă. Cum așa? Da, pot să mă duc unde am poftă, pentru că tot pământul este al meu. Râsără. Râsără și băură cafeaua încet, trăgând rar din țigară ca niște bătrâne cu tabiet. Se uitară la împățișarea mea, se uitară la astraele bunișoare cu care eram îmbrăcat, se uitară și la picioarele mele. Mi se paru că vor să mă întrebe ceva și nu cutează. Ele, tocmai ele, care până atunci cutezaseră totul. Lei ghici gândul. Poate vreți să mă întrebați de ce sunt șchiop? Da, spuse Margioala, așa ai venit pe lume sau ți s-a întâmplat ceva mai târziu? Mai târziu, aveam 12 ani, din boală. De, zise Bibina, o să trăiești greu, o să trăiești greu, cu toate că spui că tot pământul e al tău. Greu, ușor, tot una. Însă eu cred că o să trăiesc greu nu din pricina piciorului, ci dintre a capului. De ce din pricina capului? Ce are capul tău? Văd că l-ai tuns chilug. E cam tulbure, zisei. Și nu totdeauna mă înțeleg cum trebuie cu el. De, nu avem ce să face. L-a lecuit, capetele zăpăcite, nu ne pricepem. Dacă ne-am pricepe, le-am fi lecuit întâi pe ale noastre. Nu știu ce le trecu prin minte, că se înduioșară. Amândouă se înduioșară. Eu nu mă înduioșai. Râsei. că se vor lipsi și ele de la râsul meu. Nu se molipsiră. Rămaseră rabătute. Zisei ca să ruptă cerea. Miezul nopții. E timpul să plec. a privi acele ceasului din perete. Aș! Miezul nopții a trecut de mult. Se apropie dimineața. Bibina pregăti patul. Un pat mare, lat, ca pentru cinci, 6 oameni. Ademenitor. Fetele se-ntoarseră cu fața la icoane. Se închinară. Mă închinai și eu. Marghioala scoase din dulap un ștergar de borangic, îl desfăcu și acoperi cu elicoanele. Pe urmă se duse lângă ușe, trase ivarul și întoarse butonul. Năvăli peste noi întunericul. Prin întuneric auzi cum cad, ușoare, straele de pe trupurile lor durdului. Tristețea se apropie de mine. Văzui prin întuneric că ia chip de șarpe. Mă înfășură, mă strânse. Începu să muște carnea puțină. Bibina șopti. Ce faci, puiule? Tu nu te culci?" Răspunsei cu un glas care nu era al meu, cu un glas care mă sperie, pentru că nu era al nimănui. Ba, da." Se lumina se binișor de zio când le părăsi. Fetele în cămăși lungi de noapte, cu papuci în picioare și cu câte o broboadă de lână pe umeri, mă însoțiră până la poartă. Înainte de a ne despărți, rupseră o garoafă și mi-o prinseră la butonieră. Îl lăsai nasul în jos. Obrazul început să-mi și mi se roșii. Să mai vii pe la noi, seara! Ne găsești la poartă! Și dacă nu vă găsești singure, treci, ne dai bună seara și-ți vezi drum. Nu te superi și nu-ți pierzi nădejdea. Încerci seara următoare. Și dacă tot nu sunteți singure... Încerci până ai noroc, ca aseară. Ciudate fete, mai sunteți și voi. Bibina ruse. Îmi răspunse Margioala. dacă îți place, altele mama nu mai face. Nu că n-ar vrea ca de ea, dar s-a prăpădit la un ceas după ce ne-a adus pe lume. O să mai trec. Mă uitai la ele. Simți că dacă m-aș mai uita la ele, mi s-ar topi și mi s-ar scurge ochii. Șopti. Fetelor, aș vrea să mor acum, chiar acum. Prostule, omul nu moare când vrea, moare când îi vine sorocul să moară. Și la urma urmelor, ce-ți veni să mor chiar acum? E timp și de murit. Totuși, totuși mie îmi vine să mor acum, chiar acum. Amână, amână pentru mai târziu, amână pentru cât mai târziu tu, pentru cât mai târziu. Îmi întinseră gurile cărnoase. O sărutai întâi pe bibina. Pe urmă o sărutai și pe marghiola. Surdul dormea, tot făcut covrig, pe prispă. În lungul drum spre gazdă, mă întâlni cu soarele. Mă uitai la el. Se uită și el la mine. Nu se miră. De când mă cunoștea, tot treaz mă găsea când răsărea, tot pe poteci și pe drumuri. Nu mă întrebă nimic. Nici eu nu-i spuse nimic. Mai departe, mă întâlnit cu negustorii și cu negustorașii care se duceau să-și deschide prăvăliile. Mă întâlni și cu lăptăresele și zarzavagii care se grăbeau să ajungă cu marfa la piață. Cu unii mă cunoșteam și mă salutam, cu alții nu. În sfârșit, după multă osteneală, ajunsei și la casa răpașilor. Intrai fără teamă în ogradă, deși ciul era slobod. Câinele se repezi la mine, mă lătră, însă, de mușcat, nu cuteză să mă muște. Gazdele se treziseră de mult. Doamna Răpaș stropise și măturase curtea și acum, dintr-un ciurel pe care îl ținea în mână, arunca găinilor boabe de porumb. Flăcăii zdraveni înjugaseră boii la car și plecaseră înainte de răsăritul soarelui să cosească fânul din luncă. Ciungul, gol până la brâu, se spăla pe prispă. Lua cana cu apă, o ducea la buze, își umplea gura, punea cana pe scaun, slobozea apa din gură în palmă și se freca pe obraz, pe gât, pe ciotul negricios și bont. Cum dădu cu ochii de mine, mă luă peste picior. Îmi trăsești chiulul, vericule, din prima noapte. Să știi că nu se cade. Am fost nevoit să caut alte cunoștințe să petrec. Dar ia spune pe unde și cu cine te-ai încurcat?" De ce n-ai venit acasă mai devreme? Am vrut să viu, însă m-am întâlnit pe nepusă masă cu unul Dobrică Tunsu de la Balaci. Înainte de război, am ucenicit împreună la tăbăcăria lui Jupân Moțatu. El a spus una, eu am zis alta, ca oamenii care nu s-au văzut de ani întregi. Avea punga doldora de parale. M-a poftit la sotir. Am mâncat și am băut ca boierii pe săturatelea. Se mănâncă și se bea bine la grec. Bine? e puțin, spus Filipache. La sotir se mănâncă mai mult decât bine. Doamna Arăpaș trecu pe lângă noi, lipăindu-și papuții. Ciungul feră amirare, căscă ochii și se apropie de mine. Clătină din cap. Mă luă la rost. Dar, garoafa? Tot vechiul tău prieten de la bala ți-a agățat-o la butonieră? Prins pe neașteptate cu fofârlica mă fustăcii, scoasei garoafa și o strivi. Mi se umiziră degetele. Minții. Mi-a pus-o în piept la restaurantă o țigancă ochioasă, o florăreasă de care n-am putut să scap. Știi și tu cum sunt florăresele, nu scap de ele. Ciungul, supărat de lipsa de încredere pe care o arătam, lăsă buza și se uită la mine cu dispreț. Pe altul să încești tu să-l duci cu mâia și să-l îmbrobodești, vericule. Prietenul tău, Filipache, nu e tont, cum îl crezi. E ciung, dar tont nu e. Filipache n-a trăit până acum degeaba. Filipache cunoaște toate chichițele și toate cotloanele orașului. Nu mă îndoiesc. Că te îndoiești ca nu te îndoiești, mi-e puțin în pasă. Dar, vericule, să nu încerc să tăgăduiești. N-am să încerc, Filipache. Râse, ochii se iluminară. Îi se scrise bunătatea pe față. Tu ți-ai petrecut noaptea cu surorile Scutelnicu, cu croitoresele. Bravo! Mă bucur, mă. Mă bucur pentru că amândouă dolofanele sunt, cum zice cântecul, harnice și darnice. Hoțomanul mă dibuise. Nu mai avea niciun rost să-i ascund faptul. Mărturisi E adevărat. Dar nu înțeleg. Cum te-ai ghicit? După garoafă, vericule. mai după garoafă. Ele au obiceiul. Cine își petrece noaptea la surorile scutelnicu, pleacă în zori cu garoafă la butonieră. Dar ie spune le cunoșteai mai dinainte? Nu. După ce m-am despărțit de Dobricătunsu, nu-mi era somn. M-am plimbat la întâmplare pe ulițe să-mi dezmorțesc trupul și să-mi treacă durerea de cap. Băusei. Băusem. Erau la partă, pe bancă. M-au văzut și m-au luat drept altul. Nu știu ce l-a făcut că m-au strigat. Cum n-aveam altceva mai bun de făcut, am intrat în vorbă cu ele. Pe urmă, ciungul rânji și mi-o areteză cu răutate. Nu trebuie să te osenești să-mi spui ce -a mai urmat. Cunosc." Din trăite sau din auzite?" Tăcu un timp. Tăcu până simți că i s-a acrit gura. Atunci zise... Din auzite. Se pare că ciungii sunt mai puțin norocoși la femei decât șchiopii. Filipache, nu te supăra. Am glumit. Dar să-ți mai spun ceva. spune -mi. Bine că n-a dat peste voi Timon. Dacă vă prindea ieșa o dandana de orașul. În afară de asta, nu mai pupaie tu examen vericule. Timon? cine Timon? Profesorul de franceză. De când s-a stabilit aici, a devenit un fel de crai al orașului. E încurcat cu multe. De câteva luni trăiește și cu surorile Scutelnicu." Cu amândouă? Dar ce, strică? Tu nu te-ai culcat cu amândouă?" Dintr-o dată îmi pieri pofta de vorbă. Îmi pieri și puțina poftă de viață pe care o căpătasem. Vă pomeni că suc buzele. Ciungul mi se păru urât, vrednic de luat la înjuraturi și la palme. Îl lăsai să se spele mai departe și să se îmbrace. Mă dusei în odaie. Începui să-mi adun cărțile. Simți că a intrat cineva după mine. Întorsei capul. O văzui pe despa. Părea nedumerită și nedormită. Ochii erau umflați și tulburi. Venise cum se ridicase din așternut, desculță cu părul lung și negru despletit. N-avea pe ea decât o cămașă de noapte albă, subțire, lungă, până la călcâie. Mânioasă se uită câteva clipe la mine. Apoi se repezi asupra îmi ca o pisică sălbatică. Mă cuprinse cu brațele pe după gât. Mă încolăci. Îmi mușcă gura. Până la sânge mi-o mușcă. Înainte de a izbuti să mă desmedicesc, sări îndărăt. Din prag îmi șopti. Ei, spune-mi, îmi miroase mie gura urât? Gălbejitule, nu -mi miroase, schilodule, lipiciosule, gălbejitule, luate ar de o mie de ori dracul, pe tine și pe cine te-a adus pe lume, luate ar de o mie de ori dracul, astăzi și mâine, astăzi și mâine și poi mâine. Trânti după ea ușa, răsună casa, veni Filipache, mă privi, râse. Sora mea, e cam ciudată, sora mea Despa. Ți-a zis ceva? Nu, nu mi-a spus nimic. m a cărât. Nu spune mintea cu avericule. Nu te supăra. Nu mă supăr. Plecai la școală cu ciungul. Pe drum te curăm tot timpul, parcă ne-am fi dus la spânzurătoare. Capitolul 11 La examenul oral, Filipa chiar paș, o încurcă rău de tot. Decitit, citi frumos, însă la gramatică se pierduse, se și nu fu în stare să răspundă la nicio întrebare. Avun noroc, profesorul Turtulă era în toane bune, îi dădu nota de trecere și nu-l certă. Dincolo de ferestrele școlii, ziua era neobișnuit de frumoasă, albastră, limpede, însorită. Uneori se întâmple ca și pe la noi prin deliorman să mai fie și asemenea zile. Și alți școlari mai știură câte ceva. Printre toți însă strălucii închip deosebit Valentina Bulgun. Dichisită, pieptănată strâns, cu coc mare pe ceafă, fruntea îi părea și mai înaltă și mai senină ca de obicei. Ochii erau ușor osteniți, dar obrajii își păstraseră frăgezimea. Se îmbrăcase cu o rochie subțire care îi ascundea destul de bine trupul mare, cărnos și scotea mult în afară sânii rotunzi. Turtul o sorbi din ochi. Roșii tulburat și cu gura plină de bale, începu să-i pună întrebări. Fata voinică răspunse rar și limpede, ca din carte. Pe deasupra, cunoscând slăbiciunea profesorului pentru versurile lui Cerna, spuse pe de rost chemarea. Crezurăm că o să-i pună notă și o să o trimite la loc. Profesorul o privi pe sub ochelari. Pe dumneata, pe dumneata trebuie să te examinezi mai mult. Ești, ești un caz, bancă, un caz foarte, foarte interesant. Lucrezi acolo unde lucrezi și, și vrei să înveți carte, lăudabil, mai mult decât lăudabil. Examinați-mă, domnule profesor. Ia creta." Fata voinică se apropie de tabla mare și neagră din colț, luă creta și așteptă. Profesorul Pletos și Slinos îi dictă clar câteva fraze voit complicate. Slușnica frumoasă de la faimosul local al doamnei Aspazia Harnic scrise totul fără nicio greșeală. După aceea, la cererea lui Turtulă, deschise cartea de limba română și citi câteva pagini nemai auzit de fermecător. Ne încântă și ne cuceri pe toți. Deși nu se obișnuia că doar nu ne aflam la teatru, o răsplătirem cu bătăi din palme. Profesorul nu ne certă. Zise cald. Bravo, Valentino, bravo, fetiță! Dacă te ducei mai de mică la școală, ajungeai artistă. Te-ai dus, te-ai dus acolo unde te afli. M-am dus să lucrez acolo unde m-a împins nevoia, domnule profesor. Prin încăperea în care începuse să miroasă puternica trupuri calde și nespălate, a sudoare și a încălțăminte veche, pluti câteva clipe un văl subțire de fericire care ne mângâie tuturor întreagăt obrajii. Profesorul, cu ochii încă aprinși, îi spuse fetei că nu mai are de pus nicio întrebare. Valentina a trecut printre bănci cu capul în jos, mulțumită însă în același timp și ușor întristată de succesul ei. Încurajat de echipul binevoitor al profesorului, Filipatia arăpaș, ridică mâna și rugă vincios să mai fie examinat odată ca să-și crească nota. Rugămintea ai fost primită. Ciungul ieși la tablă, agitându-și ciotul negru și acum se descurcă ceva mai bine. Meriți șapte. Iată, ți-am schimbat cinciul în șapte. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc din toată inima. Turtulă cercetă catalogul. Alese un nume la nimereală. M-au zis strigat. Nu așteptam. Tresării mă în picioare și rostii ca la cazarmă. Prezent! Mă pofti lângă catedră ca să mă audă mai bine. Văzându-mă cum șchioapăt, zâmbi iarăși și, zâmbind, zise către clasă. Stăm bine, stăm cum nu se poate mai bine." După ce am examinat un ciung, o să examinăm acum și un șchiop. De -e domnul să răspundă cum trebuie, să ne răspundă cum trebuie și să nu ne strice bucuria zilei.